Вони сповнені рішучості стояти тут до кінця і нарешті домогтися свого. Бо перед живими ще можна з року в рік не виконувати взятих зобов'язань. А от з мертвими цей номер не пройде, бо їм уже давно нічого втрачати. Бо з кожним осіннім днем і особливо з кожною осінньою ніччю там, звідки вони прийшли, стає все вологіше і холодніше. І з'яють каламуттю багнюки, розкопані і полишені на одинці з низьким осінним небом теплотраси І немає для мертвих обіцяного жеком тепла І не можуть вони зігрітися А отже прийшли сюди взяти своє законне тепло у працівників жеку а Надто у їхнього начальника І вже з ночі на 7 листопада вони приходять сюди з усіх міських підпорядкованих жеку цвинтарів і з Дарницького, і з Лісового, і з того, що за сміттєспалювальним заводом, і навіть того, що біля нової церкви, та займають чергу на прийом. І хоча той останній цвинтар взагалі-то підпорядковується якраз новій церкві, але в тій церкві такі служать, що мертві взагалі не ризикують туди потикатися. Разом зі всіма йдуть шукати правди. І тепла сюди, до жеку і вигляд їхніх скоцюблених, відсирілих в осінній землі і навіки промерзлих під осінніми дощами постатей, сповнений терпіння і встриманої гідності, яка з'являється лише після смерті. «І очі твої не бачать, а вуха твої не чують!» Знову заводить дівчинка з тріснутою губою, побачивши в коридорі цю сіру чергу. Але на мертвих заклятці не діє. Бо їхні очі і вуха вже давно затліли, а бачать і чують вони геть іншим чином, і до того ж набагато краще за живих. Дівчинка це вчасно розуміє а тому, коли десятки сірих облич повертаються в їхній бік, і чорні провали очей, німо, й водночас погрозливо запитують, куди це вони намилилися без черги. Дівчинка стріснутою губою лише пересмикує худими плечиками. І нікого пищить, що їм тільки спитати. Тоді мертвою чергою проноситься заспокійливий шерих. Хай вже питають, бо всі у черзі чудово розуміють, що в будь-якому разі їм тут стояти до ранку 7 листопада. І вони зможуть переступити поріг кабінету, лише коли годинник на фасаді головпоштемпу проб'є дев'яту. Але тоді вже їх ніщо не втримає в коридорі. Перед цими ненависними, вбитими захисним, замоленим дерматином дверима кабінету начальника Жеку. Це вони теж добре знають і тому терпляче чекають свого часу, безголосно розповідаючи одне одному про свої проминулі життя. Діти заходяться вовтузитися із замком під дверима кабінету, час від часу з острахом поглядаючи на чергу. Отже жучара. На який небудь англійський замочок собі врізав, крекчучи тихо, бурмоче собі підніс кульгавий хлопчик, скособочившись біля дверей і порпаючись замку спеціальною загнутою на кінці залізякою. У них по внутрішньому росло доположено англійські замки ставити. Зі знанням справи шепочий блідий хлопчик, насторожено зиркаючи у бік найближчих тін із черги. Щоб ніхто не міг так просто вломитися. Хе, кольгавий хлопчик чимось клацає у дверях, і вони трохи прочиняються. Це правильно, що англійський, бо якби отой німецький, з яким ми в дідомі, півночі возилися, то фіг би там. Підожди ще радіти, шепоче дівчинка стиснута губою, намагаючись повністю відчинити двері. «От, сука, чимось з того боку підпер!» Натужно хрипить блідий хлопчик, з усіх сил налягаючи на двері. З утвореної щелини у коридор лється світло, і мертві в черзі починають неспокійно ворушитися і повертати обличчя до кабінету, немов принюхуючись до тонкої смужки світла. «Давайте вже якось це рішати!» Хайкає дівчинка, штовхаючи двері і водночас нервово озираючись на чергу. Врешті-решт двері трохи піддаються. І вони пролазять в утворену щелину, залишаючи позаду темний коридор з його моторошною чергою. «Непогано тут устроївся, гнида!» – збуджено вигукує кульгавий хлопчик, виходжаючи просторим кабінетом начальника Жеку. А це б мукалатуру здать!» Від вигляду стосів теки і паперів, накопичених за багато років у кількох масивних шафах по-під стіною, в очах блідого хлопчика спалахують азартні вогники. «Вічно ти зі своєю макулатурою!» – обриває його дівчинка з тріснутою губою. «Не за тим аж сюди перлися!» «Та-да!» – досадливо морщить обличчя блідий хлопчик. «Але жалко, скільки бумаги пропадає!» Діти розбрідаються чималим кабінетом і починають шукати. Вони по черзі відчиняють нижні дверцята обох шаф із теками, перевіряють тумбочки столу, які були підперті двері, і відкривають високу підгоріх шафу для одягу, дістають звідти сіре пальто з чорним каракулевим коміром, сірий фетровий капелюх того ж відтінку, що й пальто. Несподівано яскраве кашне розписані вигадливими червоними візерунками і вивалюють все це на лакований паркет підлоги. Там само знаходиться акуратно складений сірий з блискучим відливом костюм, краватку, сорочку і все інше. Він не тут, точно, каже дівчинка з треснутою губою, задумливо піддіваючи носаком червика труси з візерунками у вигляді доларових купюр. І вже в котре пильно роззирається на всі біч. «Думаєш, аж так?» Сумніваючись, запитує блідий хлопчику кульгавого, поки той вовтузиться з дверцятами сейфа. А дівчинка з тріснутою губою каже, що це пуста затія. Воно вряд, чи він би туди помістився. Але все ж вони відчиняють сейф і знаходять там лише неповний графин з коньяком і вицвіли фото якоїсь вульгарної тітки на тлі морського пейзажу. «Я ж казала!» – смикає головою дівчинка і знову задумливо роззирається кабінетом. «Капітон говорив, що він сьогодні має бути в кабінеті, і ще говорив, що цей дуже хитрий і зворотливий, і щоб ми дуже добре шукали, бо цей начальничок уміє очі азбестом заліпити». Може, вкотре повторює блідий хлопчик. «Так нехай би тоді сюди сам прийшов і поміг шукати». Сердито бурчить дівчинка з губою. Блядий хлопчик різко зупиняється і уважно на неї дивиться. «Ти ж сама знаєш, що такий уговор був. До чого тут тепер оце все говорити?» «Ти знаю, знаю», – супиться дівчинка. «Просто раптом її погляд падає на стелю, і вона здивовано шепче. «А це що таке?» Двоє інших ослід за нею дивляться на дивний сіруватий наріст на стелі у кутку, якраз над сейфом. «Ага, ага!» Так само у півголоса радісно каже блідий хлопчик і показує по черзі на стілеці на сейф. Кульгавий хлопчик мовчки киває і підсовує стілець до сейфа. А дівчинка з губою спритно видирається на сейфа. Дістає з кишені болонівої курточки розкладну бритву і обережно робить неї довгий ростин уздовж сірого наросту на стелі. А потім розширює утворену щілину, з якою раптом вивалюється рука і безвольно повисає перед обличчям дівчинки з тріснутою губою. Вона спершу сихається, так що мало не звалюється і сейф, але потім полегшено сміється. «Впав у сплячку, наш герой!» «Да так і должно бути», – квест знизу блідий хлопчик. Капітон теж про це казав. «І що тепер?» Дівчинка з губою зацікавлено розглядає вісім чорних осклілих очей в довгих, жорстких волосків, розташованих з обох боків плаского обличчя начальника Жеку. «Там у нього десь всередині має бути», – невпевнено, – каже блідий хлопчик – Задерши голову, і з острахом розглядає тіло начальника Жеку із роздутим черевцем, оперезаним злимкуватим каркасом ребр. Я взагалі не грибу, як залізти до нього всередину, бурмочить дівчинка стріснутою губою, обережно торкаючись бритвою, притиснутих до черевця багато суглобистих кінцівок. Через рот. жартує знизу кульгавий хлопчик з цікавістю дивлячись на масивні жвала, розташовані внизу обличчя між двома рядами очей. Ну, це мать через рот раз такий умний», нервує дівчинка з тріснутою губою. «Я не можу, у мене нога», пояснює кульгавий хлопчик. «Так мовчи, раз у тебе нога, і не мішай». Бурчить дівчинка з тріснутою губою, зосереджено приміряючись бритвою до оперезаного риберним каркасом червця потім зітхає і заходиться орудувати бритвою. Їй доводиться декілька разів пройтися вздовж лінії, де сходять ребра, аж поки вона розрізає твердуватий зеленкуватий хітин і дістається м'яких нутрощів. З розрізу починає сочитися світло-зелена, схожа на шмарклі рідина, яка одразу ж потрапляє на шапку дівчинки і на рукави її балонівої куртки. «Боже, яка гадость!» скривившись вона, морщачи обличчя і намагаючись обома руками розширити розріз. Нарешті їй це вдається, і тверда шкарелупа хітину із різким сухим тріском розчахується, являючи назовні клубок тонких тельбухів, схожих на зеленкуваті спагеті. «От всі вони такі!» весело сміється блідий хлопчик. «В смислі?» питає кульгавий хлопчик, зацікавлено розглядаючи внутрішнє наповнення начальника Жеку. «Ну, вроді людина, як людина. Начальник навіть. А копний глибше там... Там отаке». Блідий хлопчик тицює пальцем у бік розчахнених стулок червця. «А потім вони ще дивуються, що як тільки опалювальний сезон, то у нас все якось не так. А як може бути так, коли ось таких в начальники понабирали?» «Да». Зовсім по-дорослому киває кульгавий хлопчик. «Кажуть, з кадрами уже, як завжди, було питання. Це, так би мовити, проблемна ділянка комунального господарства. І що мені далі робить?» Вриває їхнє розлагольствування дівчинка з тріснутою губою. «З нього тут тече. Я вже скоро вся буду в цих соплях». Тихше, похоплює цей блідий хлопчик – з тривогою поглядаючи на чорні, блискучі кружельці очей начальника Жеку, з яких починає поволі сходити байдужа каламуцну. «Капітон казав, що воно має бути у нього десь всередині, і що ми точно поймемо, що це воно». «А яке воно? І на що воно похоже?» «Такого він випадково не казав?» роздратовано питає дівчинка з губою, намагаючись не потрапляти під довгі нитки слизу, що повільно сочиться з розпанаханого черевця начальника Жеку. «Ні, сказав тільки, що ми і так побачимо. Так, може, тоді сам лісі дивись, раз він тобі казав, пропонує дівчинка й стріснутою губою. Ти ж сама знаєш правило хто почав, той і закінчує, і що не можна на середині руку мінять. Знаю, знаю. Борчить дівчинка стріснутою губою і, відвернувшись, повільно занурює праву руку у клубок зеленкуватих тельбухів і заходиться в них порпатися. «О, вроді щось є!» Полегшено зітхає вона і з вологим чмакаючим звуком дістає з черевця чорний прямокутний футляр. «От бачиш, капітон же так і казав, що ми одразу поймемо, що це воно!» І собі радіє блідий хлопчик. «Ніколи не думав, що він такий!» Кольгавий хлопчик захоплено розглядає чорний матовий футляр, на оксамитовій поверхні якого чомусь немає жодної краплі слизу. На відміну від дівчинки з тріснутою губою, яка в ньому зникла до голови. Раптом тонкі суглобості кінцівки біля розчахнутого черепця начальника Жеку затремтіли і в'яло ворухнулися. Майже одночасно з ними судомно стулилися і розтулилися криві зазубрені зазубрані жвали, а чорні гудзики всіх вісьмох очей враз виповнилися близькому свідомлення. Коротко верескнувши, дівчинка з ріснутою губою миттєво присідає і падає з сейфа просто на хлопчика з блідим обличчям. Не втримавшись, той і собі валиться на підлогу а кульгавий хлопчик незграбно кружляє навколо них, намагаючись допомогти підвестися. Але він більше заважає. Начальник Жеку все енергійніше борсається у своєму коконі. Він уже звісив донизу довгі суглобисті кінцівки, так що хижа загнуті на їхніх кінцях кістяні нарости, майже торкаються підлоги, ще більше жахаючи дівчинку з тріснутою губою і блідого хлопчика – які все ще лежать на підлозі. Я на вас поліцію! Кликоче начальник Жеку, неприємним булькаючим голосом, вавтозячись у коконі, намагаючись чим швидше спуститися додолу. Я вас на зону, будь-який щеб'йонку жуватийсь серед комнями. Кульгавий хлопчик припиняє метушитися навколо дівчинки з тріснутою губою і блідого хлопчика. Хапай обома руками стілець і жбурляє його прямо в розчахнене черевце начальника Жеку, що тепер теліпається між стелою та підлогою у сетанілу рвучи кістяними наростами останні волокна, які його все ще утримують у такому положенні. Ковзаючись на слизькому паркеті, дівчинка з ріснотою губою і блідий хлопчик врешті примудряються підвестися, і всі троє кидаються до дверей. Проте, не до кількох метрів, Спиняються, мову, копані. Крізь відкриті настіж двері з коридору вже починають заходити перші із черги мертвих. Лише на мить чорні діри їхніх провалених очей затримуються на дітях. А далі вони помічають начальника Жеку, який нарешті спустився додолу і тепер поспіхом намагається увіпхати своє відразливо бліде тіло з чималим черевом Прокресленим червоною лінію Ростину, у перемащений слизом сірий костюм. Він скаче на одній нозі, поспішаючи взутий червик, і страх в його невеличких, хитрих очах на широкому вгодованому обличчі починає пускати перші неприємні паростки, а у дверях все більше і більше сірих постатей. Вони вже давно плюнули на порядок черги, розуміючи, що так вони ні до чого не достояться. І тепер кожен сам за себе. Оскільки всі вони мають свою власну, невідкладну справу до начальника Жеку, і своє найважливіше питання, яке потрібно вирішити за будь-яку ціну саме сьогодні, бо інакше чекати ще цілий рік, а це дуже довго. І начальник Жеку, який, плюнувши на другий черевик, вже як так вмостився за столом, і навіть сховав свій переляк за спеціальними окулярами, через діоптрі яких мертві не виглядають аж настільки безнадійно і страшно. Він опанував себе, і навіть кілька разів сердито крикнув у коридор, щоб, врешті-решт зачинили цікляті двері, і мали совість, і щоб усе ну, ж таки в порядку черги, бо він не може приймати в таких умовах. Мертві щось схвильовано шелестять пошерхлими губами, але продовжують напирати з коридору і все щільніше обступають його стіл. А начальник Жеку, зрозумівши, до чого все йде, намагається по телефону видзвонити вахтера і бодай кількох чергових сантехніків. Але це не має жодного сенсу. Адже всім відомо, що досвідчені сантехніки, яким випало нещастя чергувати в ці дні, всі як один на тиждень поринають у млосні води запою, оскільки ні в кого з них немає жодного бажання зв'язуватися з мертвими. І всім також відомо, куди поділися ті недосвідчені сантехніки, які зневажили цю давню цехову традицію. «Це що, вже дев'ять?» – тихо шепоче дівчинка з губою, приголомшено дивлячись на все нові, нові обшарпані постаті з невиразними землистого кольору обличчями, які продовжують напирати з коридору. «А ти як думала, що ми тут вічно будемо возитися? Чипить блідий хлопчик, приховуючи переляк за своїм показним роздратуванням. «Через двері тепер ніяк!» Кольгавий хлопчик затравлено розірається кабінетом. «А ми б і так не могли вийти через двері!» Зауважає дівчинка з губою, не відриваючи погляду від сутолоки навколо столу начальника Жеку. Якийсь час той ще намагається щось кричати про порядок черги, але його владний поставлений голос керівника середньої ланки швидко поглинається сухим шерихом вимог, скарг, прохань розібратися і, врешті-решт, якось дати раду тим проклятим теплотрасам і засипати їх хоча б до першого снігу. Могили шелестять делегати з численних міських цвинтарів, наші могили вихоли. І ми більше не можемо в них лежати, нам холодно, і ми маємо якось зігрітися. А у вас знову ці планові ремонти і профілактики, так, наче їх не можна робити влітку, коли тепло. А Жек вже брав на себе зобов'язання і отримує гроші з бюджету, підхоплюють мешканці дельних цвинтарів тих, що за об'язною трасою». І ми всі чудово знаємо, коли починається опалювальний сезон, і вже минули всі можливі терміни. А канави досі розриті, і ваші ті чорти в яскравих жовтих жилетках востаннє навідувалися місяць тому, і більше від них ні слуху, ні духу. «Робіть щось!» – погрозливо бормочуть мешканці новоцерківського цвинтера. «Ми самі візьмемо це діло у свої руки, і будемо зігріватися вже як уміємо». Але тоді не нарікайте і на зниклих безвісти і на дітей, що раптом не повернуться зі школи, також не нарікайте, бо холод – страшна річ, і змушує коїти не менш страшні речі. «Ви не гірше мене, знаєте правило», – продовжує дівчинка з губою, відриваючи погляд від столу начальника Жеку. «Ніколи не повертатися тим самим шляхом, а то все не криється мідним тазом, і удачі три роки не буде». Блідий хлопчик дивиться на вікно, за яким жевріє невиразний листопадовий ранок. І бурмочить щораз так, тоді тільки сідою. А далі хапає той самий стілець, яким кульгавий хлопчик жбурлявся у начальника жеку, і розбиває ним вікно. Скалки з пронизливим дзенькотом падають на підлогу. І в кабінет бадюро вривається холодний, вологий протяг але, зустрівшись із важким земляним духом і запахом промерзлих у могилах тіл, заткує і стрімголов кидається назад, пообіцявши собі ніколи більше ось так легковажно не вриватися у вікна сумнівних кабінетів. «Тут високувато!» кульгавий хлопчик звішується з вікна і невпевнено розглядає почерніли від осінніх дощів сквер внизу. «Не з ці, я все продумав!» Заспокою його блідий хлопчик, намагаючись не повертатися спиною до відвідувачів кабінету. «Там має бути куча листя. Я ще раніше тутешнього дворника попросив. Між іншим, зі своїх власних йому поставив, так що в майбутньому учити, те якщо що. Люди повинні помагати одне одному. В цьому і проявляється людська суть». Виглядаючи з вікна, дівчинка стріснутою губою повторює слова їхній класної. Точно, єсть. Вона полегшено сміється і нікого не чекаючи, швидко перекидає ноги через підвіконня і стрибає вниз на чималу купу опалого листя внизу під вікном. Ну що, нормально? — кричить блідий хлопчик, і вона у відповідь мовчки показує руку з піднятим догори великим пальцем. Тоді блідий хлопчик стрибає услід за нею. Наостанок наважується кульгавий хлопчик. Він незграбно перекидає через підвіконня спершу коротшу праву ногу, тоді ліву. Деякий час сидить на підвіконні, часто ковтаючи неприємну рідку слину. А тоді заплющує очі і летить униз, замить опиняючись всередині над дивом якої купи листя, що пахне землею, дощем і осінню».